السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي ونستغفر على رسوله الكريم ما بعد. الحمد لله من شيطان بسم الله الرحمن الرحيم والعصرين الإنسان رفي خسران إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وذا صب الحق وذا صب الله العظيم. Wahabulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairu kum mantalma al-Quran, maulama." Aku katakan Rasulullah Sallam. Dah mula kita sampai pada saat-saat yang dinantikan. Nampaknya masing-masing bergembira dan ceria. Masing-masing dapat menunjukkan bakat masing-masing pada hari ini. Hmm. Jadi kita dah sampai pada penghujung kitab kita, Tajwid ni. Iaitu muka surat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Cara wakaf ataupun mewakafkan. Wakaf ni maknanya berhenti lah. Wakaf maknanya berhenti. Sama ada berhenti yang sebelum ini kita dah beritahu ada yang berhenti yang yang wajib berhenti, yang dilarang berhenti yang ah, disunahkan sambung, disunahkan berhenti macam-macam lah Jadi, itu dari segi tanda-tanda dia tapi nanti dia ada jenis-jenis ataupun nama-nama dia yang pertama di sini dia bagi tahu waqaf tam iaitu berhenti yang sempurna iaitu berhenti pada suatu kalimah yang tatabahasa dan maknanya sempurna tidak ada hubungan dengan kalimah berikutnya contoh wa laa ikahumul muflihun dan mereka-mereka itu adalah orang yang mendapat kejayaan jadi mana pun difahami jadi biasanya di hujung ayatlah yang wakaf yang sempurna selain daripada itu nanti yang itulah yang mim Okay, yang sebelah ni tengoklah, dia balik yang dia kata sempurna tu. Yang meme tu. Kemudian yang kedua, waqaf kaf. Ataupun cukup. Berhenti yang cukuplah, lah. Iaitu berhenti pada suatu kalimah yang cukup tata bahasanya. Tetapi mengenai maknanya masih ada hubungan dengan kalimah yang berikutnya. Contoh dia bagi di sini. Am lam tun zir hum layu minun. Ataupun kira-kira kamu tidak memberi peringatan Mereka tetap tidak beriman Siapa? Ha, dia adalah penjelasan yang Tapi di situ dah faham lah Cuma nanti penjelasan yang seterusnya ha, Itu dia panggil cukup dah untuk berhenti Tapi tak sempurna yang atas tadilah Dan yang tiga Waqaf Hasan, Iaitu waqaf yang baik Iaitu berhenti pada satu kalimah Yang masih ada hubungan dengan kalimah berikutnya Mengenai tatabahasa dan makna Contohnya Alhamdulillah. Okey dah tu, segala puji bagi Allah. Ha. maksudnya kita tak sambung Rabbul Alamin pun okey dah. Tapi lebih baik lagi kalau kita sambung Alhamdulillah Rabbul Alamin Rabbil Alamin. Tapi kalau berhenti dekat sekadar alhamdulillah saja pun baik, tetapi tidak baik apabila Rabbil Alamin dibaca sendiri. Ha. alhamdulillah tu dah apa? Dah okey dah. Cuma nanti bila kita nak sambung, tiba-tiba Rabbil -tiba, Alamin, dia dah tergantung dia jadi dia jadi sama ada kalau di permulaan, dia kan jadi subjek yang tidak ada predikat ataupun predikat yang tanpa subjek sebab Allah tu nanti, nanti di situ nanti uh, bukan dia sifat kepada dia sifat kepada Allah tu nanti jadi sifat disebutkan tanpa menyebut mausuf pening kan kan Contohnya kita sebut, apa? gemuk dan cantik. Apa yang gemuk dan cantik? <tid> itu sebutlah kan, kita sebut budak itu gemuk dan cantik. Misalnya, jadi kalau disebut gemuk dan cantik saja, nanti tak lengkap. Jadi Rabbil Alamin, Tuhan yang memelihara sikit alam. Siapa? Jadi tak fahamlah. Tapi yang Alhamdulillah ke dah cukup dah. Sebab Alhamdulillah itu Mu'tadadadadillah Al-Khabbar. Dah, dah lengkap lah, segala puji bagi Allah, cuma sambungan dia nanti ha, sambungan dia nanti kalau kita asingkan daripada yang mula-mula tadi jadi, tak baik bila dibaca sendiri, tak memberi makna lah. yang keempat, waqaf qabih iaitu waqaf buruk iaitu berhenti pada suatu lafaz kalimah yang tidak boleh dimengerti ataupun difaham maknanya waqaf seperti ini dilarang Kecuali terpaksa kerana sesak nafas, batuk, bersin dan sebagainya. Contoh, Bism. Bism dengan nama. Tergantung Kan? Kemudian, An-Amta, yang telah akan beri nekmat. Kul huwak. Dia tak lengkap. Dia bakaf yang buruklah. Nah, Ini, sekadar nanti ada saya tambah sikit lagi catatan uh, maka untuk meneruskan bacaan wajib mengulang wajib mengulang dari lafaz tersebut atau daripada lafaz yang sebelumnya lagi misalnya ter lah kan baru sebut bis terbatuk terbatuknya ji ulang balik lah dengan terus milahi rabbil alamin Okey. Wajib diambil apa ni mengulang semula lafaz yang tersebut ataupun lafaz yang sebelumnya. Catatan boleh mengetahui betul-betul waqaf waqaf tersebut apabila tatabahasa dan maknanya diketahui faham bahasa Arab. Kalau orang yang tak faham bahasa ni payah sikitlah kan, betul. Uh, tambahan surah Rum ayat 54. Allah razi khalaqakum min da'afin summa ja'ala min ba'ali da'afin kuwah summa ja'ala min ba'ali kuwah da'afa jadi huruf do'at boleh dibaca dot fathah boleh dibaca dengan do'at domah ha, ini tambahan maknanya do'afin jadi do'afin demikianlah dan bagi yang akan mendalami ilmu tajwid boleh mempercayai kitab-kitab tajwid yang lebih lengkap habis tapi ini ada tambahan sikit lagi sebab ada setengah-setengah pakar-pakar tu kita tak dilarang sama sekali lah sebab akan menunjukkan makna-makna yang menyirikan Allah SWT contoh-contohnya mana dia Dia jadi jadi har alam lah yang sepatutnya seperti orang macam contoh la ilah berhenti kan ha, tak bolehlah kan macam surah taha tu apa a uh, innani annallahu la ilah berhenti kat situ je maknanya akhirnya mengatakan tidak ada tuhan ah ha, itu tak boleh lah. ataupun yang apa ni yang orang Yahudi mengatakan Allah Subhanahuwataala itu tiga tu dia disebut tanpa menyebut perkataan yang awal ke nanti nanti memberi makna yang seolah-olah kita menetapkan perkataan itulah. Ah ha, itu dilarang sama sekali. Hukum dia haram tak silap. Mana dia? Kaf sukun. Dia ada tambahan dalam ni. Yang berkaitan dengan Allah lah. Ha, bila membaca yang berkaitan dengan Allah tu kadang-kadang Allah mengulang-ulang balik kan, Perkataan orang Yahudi mengatakan bahawa Allah itu adalah Tuhan yang ketiga daripada, ah, Yang ketiga dari Tuhan yang tiga Jadi dia tak baca itu Dia baca, dia berhenti kat situ tiba -tiba Dia ambil Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang ketiga ah, Tuhan yang ketiga daripada Tuhan yang tiga Seperti itu dia kena ambil orang-orang Yahudi ah, Yang nasrani mengatakan bahawa ah, Allah itu Tuhan yang ketiga daripada Tuhan tiga Tapi kalau dia ambil daripada dia setengah tu je nanti kan akan memberi makna kalau orang silap-silap dengar kan <coughs> eh oh Allah dia pun kata Allah tiga juga kan ha, masalah tu tak boleh waqaf qabih sekejap eh ha ni dia dipanggil aqbahul waqfi seburuk-buruknya wakaf contohnya Wamamin ha. ilahin, tidak ada Tuhan. Berhenti di tu je dia, dia mula pada situ dan berhenti di hujung tu. Ha. Ataupun dibaca Inna Allah alayyadi. Sesungguhnya Allah itu tidak memberi hidayat. <laughs> Jadi nanti sepatutnya disambung belakang ada warna lain lagi. Ha. Ataupun ini kafir Sesungguhnya aku telah kafir. <laughs> Ha, jadi sebab dia tak baca apa yang sebelum tu atau selepas tu maka jadi makna dia ha. ataupun innal insana ha. lafi khusril dia baca kat situ aje tapi sepatutnya dia baca uh, daripada awal wal asri innal insana lafi khusril ha. dia tak baca tu tu start-start baca surah aje innal insana lafi khusril tak baca wal asri ni maksud kan lepas dia tak sambung pula illa tu semua tak sambung Ha. Faham? mana kita nak berhenti? Dia memang berhenti ke ujung tu, tapi nanti disambung lah. Faham? Eh? Itu saja. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Quran Tapi yang warna tak boleh eh. Ela pas ni, aku kena tengok ni banyak. tunjukkanlah sikit. Tak apalah Saya bagi contoh sajalah Tanya seorang-seorang ni masalah ha? Ok, bismillahirrahmanirrahim Ok, makhraj bar kat mana? Siapa ingat? Bibir bahagian dalam keluar, luar. Bibir bahagian luar. Itu makhras ataupun tempat. Keluarnya huruf Ba. Sifat-sifat Ba. Jahar ke Hamas? Dia kan ada yang sifat perlawanan tu. Nanti yang lima tu. Jahar tu. Apa? Hamas tu apa? Hamas tu dia berdesis. Kan? Kalau Jahar tu dia tak berdesis. Jadi Ba. Jahar. Dia bukan Hamas. Dan... Ada lagi sifat bah... Antara syiddah dan rekhwah. Saya kalau syiddah dan ni... Saya tak... Tak kerti nak beza kan? Cuma dia kata syiddah tu... Dua, satu mengeluarkan bunyi... Satu... Tidak mengeluarkan bunyi. Yang tadi mengeluarkan angin. Satu lagi yang jangan keluarkan angin kan. Macam... Uh, sin. Misalnya... As. Keluar angin. Labah. ba Ab. Angin tak keluar. Ini yang syiddah dan ni... Dalam buku tajuan dia kata mengeluarkan bunyi, tak menahan bunyi dan melepaskan bunyi. Ba menahan bunyi ke nak pakai bunyi? <laughs> ha. Menahan bunyi kan? syiddah alawati. Okey. Kemudian dari segi isti'la dengan istifal dia. Ba isti'la, istifal. Ba istifal, fasa istighlal tu berapa huruf tujuh aja. Istighlal tu tujuh saja, yang tebal tu kan. Kemudian antara itbaq dan infitah dia huruf invita lah. Pasal ada itbaq hanya empat huruf dia to, zo, dengan to, zo, ha, sot, dot, to, zo. Tu huruf itbaq kan? betul Kemudian dari segi yang terakhir tu ismat ataupun izlah. ismat izlah ni pun penayang juga nak, nak, apa, nak, nak kenal. Jadi ba di bersifat ismat. Dan kemudian ba ada satu lagi sifat yang, yang apa yang istimewa dia yang tersendiri. Tak boleh? Ba qalqalah Kol dari segi ismat dengan izlah ba ada izlah. Ingat lagi izlah tu. Boleh tulis izlah. Bersentuhan lidah atau tepi bibir ba pa ialah ada persentuhan bibir kan susah silalah bab sifat ni tapi kalau ustaz saya di sana dia tak sempat bagi tahu yang semulalah sifat-sifat bagi dua tiga sifat dah okeylah tapi yang penting nanti hukum tajwid dan makhraj dia okey mim makhraj mana makhraj mim tempat keluar huruf mim BB bahagian dalam. Sifat-sifat mim yang istimewa ada. Yang sifat dari segi dari segi jahar dia antara hamas dengan jahar dia jahar. Kemudian syidah terus. Kemudian syidah terus syidah mim. Mem sifat dia jahar, dia tawassud tengah-tengah antara syiddah dan rekhwah. Iaitu yang Lin Umar itu kan, Lam Nun Ain Mim Ra. Dia tawassud tengah-tengah di antara syiddah dan rekhwah. Yang yang yang ikut, awal baru-baru ikut ni memang dipening lah. Dulu awal-awal ni kita bahas buat sifat ni. Siapa yang pernah datang dia dapat angkat lah. Yang tak pernah datang waktu itu memang. So ini sifat, sifat huruf hija'iyah ni. Kemudian lagi dia istifal, dia bukan isti'la, dia istifal. Kemudian dia infitah, dia bukan apa ni itbaq. Dan kemudian dia bersifat izlaq bukan ismat dan dia tidak ada sifat sempurna. Kemudian alif, alif mad tu, alif mad wasal. Makhraj dia macam mana? Hmm? Makhraj, rongga mulut. Kemudian uh, lam makhraj mana? Hmm? Lidah diangkat menyentuh langit-langit ujung jangan-jangan langit -langit yang sebelah yang dekat dengan gigi depan tu, gigi sanaya ulia. Kemudian lam satu lagi sama, kemudian ha, ha makhraj. Hmm. Kangkang macam mana? Yang ni Yang bagian bawah ni Kalau yang ha pedas di tengah ya. Ha Ha untuk lafaz Allah tu ha. Jadi di bawah ni Ha Sifat dia Sifat ha Sifat tinggalkanlah Sifat susah sikit kan <laughs> Kemudian alif sudah Lam pun sudah Ra Makhrash ra Rau, dia dekat makhraslam tu dia belakang sikit mim belakang sikit lagi ro ridah diangkat disentuhkan kepada langit-langit antara sentuh tak sentuh lah ro r r r dia naik atas bengkok tapi tak mentuh sangat sifat special ro takarib Lupa semua. Tak apa, apa Kemudian Ha. Ha. Mana yang makhraj? Tengah-tengah. Halkom. Kemudian. Mim. Dah sudah. Lepas tu di situ ada alif kecil. Berarti hukum itu hukum. Mat lah. Kemudian huruf. Nun. Nun. Ha. naninu an in un lam mim nun dia nun belakang lam sikit an cuba sebuah an an lidah naik atas kan kena dekat langit-langit tu belakang sikit daripada lam kalau lam al an al an dia pindah-pindah kan kalau lam depan nun belakang sikit Kemudian alif, sudha, lam, sudha, roh, sudha, ha, sudha, ya Ha di situ nanti, ha, ya, ya di situ adalah ya Ya apa? Ya ada apa jenis? Ya ada apa jenis? Hmm Ha? Ya ada apa jenis? Ha boleh Ya mat, ya lin, ya mutaharik Dia biasa-biasa tu Kalau Ya mutaharik Dengan ya lin Dengan ya mat Kalau ya mat Sekarang di situ ya apa tu? Kalau yang him tu ya apa? Ha? <laughs> ya mat <laughs> Kemudian mim. Okey apa hukum tajuk kat situ? sepanjang bismillahirrahmanirrahim aku gunta je yang ada kat situ Hmm Ha Okey mak asli okeylah kan Mak asli satu itu tak tadi kau boleh <laughs> Ha lafaz Allah lam jalalah tu dibaca secara terkik nipis bismillah dia tak boleh bismillah Tafkim bila dah tebal tu, tu Tafkim dia baca secara tartiq lam lam badal nafas jalalah kepada Allah tu dipercah secara nipis tartiq ataupun nipis guna apa lagi <tuh. <tuh. apa lagi roh mutaharrik apa hukum ni Oh, ra' mutaharrik fathah dibaca tafkhim tebal dua dua dah okey yang terakhir ra yang kedua pun sama juga baca tafkhim tebal okey last sekali hujung sekali mai hari diberi sukun bismillah to to taut tajwid ni jangan ni <laughs> ingat eh makhraz dia paling kurang pun makhraz dia tahu lah, sifat sifat tu susah sikit nak ingat sebab banyak kan dan hukum tajwid tu kena tahu lah sekurang-kurangnya mak asli tu mak ardi sukun dan roh tafqim sebab fataha lam jalalah terkik ok alhamdulillahirrabbilalamin alif alif apa tu? hamzah Wasal. Hamzah mana dia punya Hamzah mana Makhrash Hamzah Hello. Fail semua ni hmm? Makhrash Hamzah dengan Ha sama Sini <laughs> Hamzah dengan Ha Lam Lidah dia angkat di atas Ha Tengah-tengah Halkum Mim Bibir bagian Dalam Dal, ha, ok Dal baru sikit Dal mana masyarakat Dal? Hmm? Hmm? Hujung lidah disentuh pada pangkal gigi senaya ulia Dal didu Eh, ini berapa yang apa? Pangkal? Eh? Hujung yang ni Pangkal tu yang lagi nakal tu eh Ha, hujung lidah bersentuhan pada pangkal gigi sana yang boleh gigi atas tu. dadidu ad id ud. ini gigi ini gigi lidah sini dekat sini dadidu ad-id-ud dadidu ad id ha, itu yang betul makhlas yang betul bagi dal Lillah dan saudara di atas tu ra dan sudah ba dan sudah ain makhraj ain di mana hm ain di tengah kerongkong dibuka oh dibuka macam-macam buka rujukan eh bagus <laughs> kemudian ya mim kemudian nun itu dah saudara kat atas apa kandungan di situ Alhamdulillah, lillah tu terkik, Rab Rabb mutahrik, tafkim, alamin, min tu man ada di sekun. Terus ayat kedua, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sama lah macam Bismillah, Ar-Rahim, Neriyan. Kemudian Maliki yaumiddin Mim, makras dia pada bibir bahagian dalam. Kemudian ada alif kecil tu, man asli. Lam, lidah diangkat menyentuh langit langit di atas. Kaf, ah ha, kaf, mana? Makras kaf. Makras, makras kaf di mana? Hmm? Pangkal lidah selepas kaf. Kalau ujung pangkal lidah tu kaf, depan sikit kaf. Okay, ya mutaharik. Ya mutaharik, mana? tengah lidah ya mutaharrik tengah lidah uh, tu hukum apa tu Ya hukum Madlin middin mimna sudah din dalah ya sudah middin pun aman arwi sukun iyyaka hamzah halqum bawah ya mutaharrik guna guna di ya sukun pasal dia tasydid tu kan Ya Sukun, Ya Yamat Kemudian Ya Mutaharik Kemudian Alif, Mat Kemudian Kaf Kemudian Na'abudu, Nun Lidah, naik ke atas dengan langit Ain, tengah-tengah Halkum -tengah. Ba, bibir bagian luar Dal, ujung lidah Bersentuh pangkal gigi sana ulia Wah Mutaharik Wah Mutaharik bebe wow bebe dimuncungkan dan iya ka sudah nastain nun sudah sin sudah ta ha, ta makhres ta hujung linda menyentuh pangkal gigi senana ulia. a'in ya nun a'in sudah tengah-tengah halkum ya ya tu ya mat kemudian boleh diukahkan menjadi mat ada di sukun ih dinas siratul mustaqim ih hamzah wasal di bahagian bawah halkum ha bulat bahagian bawah halkum juga jal hujung lidah menyentuh pangkal gigi senar uliah nun hujung lidah dia akan naik ke langit-langit kemudian itulah alih mat kemudian lam pangkal lidah dia naik ke langit-langit ok sod sod mana sod Hujung lidah dan hujung gigi. Okay. Itu thought. slot <laughs> pun tengah lidah ya Mana? ujung lidah, diangkat. eh slot Aus. Aus. Dia melengkung sikit, dia naik. Aus. Aus. Aus. Aus. Aus. Is us as terus kita nak, nak, nak, nak cari bunyi dia kita kena wakafkan, kena kenapa mati kan dia lebih, lebih cepat lagi sebab sosisu dilepas kita kena kita mati ni as nanti nampak lidah tubuh bentuknya mana as asus ni lah kemudian yang ni kalau buat fail semua ni ro mutaharik hukum dia tafkik ada alif mat di situ okey ta ta ta hujung lidah menyentuh pangkal gigi senai ulia itu sama namanya dia ada balik sama makrasta dalta cuma nanti ta tu bersifat istilah dan itbaq ha itu penting tu ta istilah dan istibaq tebal ih dinas sawan so sok pun tebal Ih dinasiratul mustaqim mim sinta kaf ya mim. Dah disebutkan semua kan? Kaf, kaf ha. nanti belak ujung pangkalida. Lagi, siratul lazida al lazina da anamta sudah alaihim dah rin. Ha mana yang wakraj? Rin. Ujung, ujung uj uj apa ni? Korongkong. Itu ada Ya Alin di situ. Kemudian Ra Mutaharik Hasrah. Ha, dia baca Tarkik. Dia tak ada cuaca Tarkim. Mardu Mimrin. Bat. Ha, Tepi lidah kiri atau kanan bahagian hujung. Sampailah ke tengah diangkat. Menyentuh gusi bahagian atas. Kiri atau kanan atau kedua sekali. Dha-dhi-du Ad-id-ud Kemudian Wa-ma-ma-ba- Alaihim Wa-la-dha-lin Haa apa? wa la mad lazim kilmi mushaqal lindu barumat adri sukun macam ni Fatiha pun tak lepas ni <laughs> ok saya dah sebut eh? minggu depan korang balik minggu depan lah soang-soang ok cukup insyaAllah minggu depan kita ada jamuan sikit tu dia nak bawa dah nak makan sini ke makan mana kau okay, ah ke sini sini okey hmm sini mau okay lah. kira kat depan tu Kat yeah, sebagian tu okey eh cukup auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yufinuna mahu yakafi mazidah Ya Rabbana'laka'lhamdukamaya mubagili jalali wajhika wa'azimu sultanih Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa, al -ali wa ajmain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika wa nabiyil ummi Jazallahu anna muhammadan sallallahu alaihi wa wa ahluh La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin Allahumma'l ala ala ala ala ala ala wa ta'rhamna ala ala ala ala Rabbana firlana dhunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wa nansurna 'alanil kafirina Allahumma firlana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma hdinna wahdina wahdin nas jami'a waj'alna Allahumma ruddana wa muslimina ila dinika radan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa hasna ibadatik Ya muqallib al-qulub, sabbil qulub ala ala dinik Ya mustarif al-qulub, sarif qulub ala, ala ta'atik Allahumma inna nas'alka mina khairi kullihi, ya wa ajilih Ma alimna minhu wa ma lam nalam. Na wa na'uzubika mina syarri kullihi, ya wa ajilih Ma alimna minhu wa ma lam nalam. Na Allah mufta' علينا fathuhul a'rifin, mufta' علينا hidmatka, dan insyir' علينا min khaza'in rahmatika ya rahman rahimin. Rabbana azidina ilma, warazzukna fa'hama. Allah mafakkhina fitdin, wa alimna ta'wil. Ya Allah, jauhkan ya kami, kau terimalah kau terimalah pengajian kami ini ya Allah. Kau bayi kami kefahaman terhadap kitabmu ya Allah, terhadap kalammu ya Allah. Ya Allah kau perbetulkanlah bacaan-bacaan kami Ya Allah supaya kami dapat membaca Kalamu dengan betul dan benar Ya Allah dengan tajuk yang betul Ya Allah dengan makhrat yang betul ya Allah. ya Allah kau pilihlah kami Anak-anak kami, isteri kami dan keluarga kami Untuk membaca kalamu dengan betul Beramal dengannya dan menyampaikannya Ya Allah, Ya Allah sebenarnya kami ini Lemah Ya Allah kami tidak mampu Berbuat apa-apa melainkan dengan taufik Ya Allah kau terimalah kataman kami ini Ya Allah kau jadikanlah kataman kami penuh Dengan keberkahan Ya Allah Ya Allah Rabbana yang kami mengaji ini ya Allah ada kesilapan kesilapan kami kami ampunkanlah ya Allah ya Allah ampunkanlah ya Allah kalau kami tersilap ya Allah terima lah kami ya Allah terima lah kata ya Allah Rabbana atinaf dunia hasanah wa filaa khudatih hasanah wa kina azabanah Subhanallahumma bihamdika ashhadu alla illa anta astaghfirka wa atubilai Subhan Rabbika Rubil anzidil amma ya sifur wa salamun ala alamin nafabul Allah Allahumma barik lana fi mara-rakan wa kina azaban al-nar Nak baca pula tu ni Mereka depan berdika Tengoklah sekali dua, sekali cukup lah kot Bagi soal Fatihah, eh tak boleh Fatihah dah sudah Qululaz bin Nas, Qululawil falak Qululuhullah Izajah, tabat kulia arai talazi inna ataina apa tu alila fi quraishin dalam tarakay albaqarah <laughs> insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hima itu sebab pasal tarbaik oi tulis